Bărbatul acesta care îmi leagă mâinile de cer, va veni și mâine să-mi zgârie cu unghiile ascuțite trupul. Cred că o să arăt jalnic de secure. Ceasul meu poate o să bată în pieptul tău un de noapte. O să mă cobor să-ți număr cu precizie cele șapte brațe. Oh, cât de fericiți o să fim. Degetele tale febrile, catifelate, șapte, luate câte șapte, o să-mi ia pe iarăși gura și... Și a ori să alunece între coardele harpei susținând periodic a, a... șoapte sau... sau a secvențele decupate din filme al negre. Dar numai bărbatul acesta o să-mi șteargă cu buzele înghețate toate gândurile iubite. Și o să vezi tu? Până la urmă o să mă învețe încetul încetul cum se... cum se moare.